Анголон, Серж Голон, Анжеліка. У галереях Лувру. Частина 3, розділ 32. Королю всій своїй пишності проїде повз цей суворий вартовий його влади. Жоден звук не проникне у темряву тюремних камер, де люди нудьгують, втративши будь-яку надію. Довгі роки, іноді – все життя. Очікування затяглося. Нарешті крики нетерплячого натовпу сповістили про початок ходи. З темряви склепіння Сент Антуанської брами з'явилися перші шаренги, йшли представники чотирьох орденів францисканці, домініканці, августинці та кармеліти. Попереду йшли ченці з хрестами цих орденів та зі свічками. Їхні чорні коричневі та білі сутани з грубої вовни немовби кидали виклик щедрому сонцю, яке ніби на помсту осявало цілу клумбу рожевих черепів. Потім йшло біле духовенство зі своїми хрестами та корогвами, зі священниками у стихарях та квадратних тапочках. За ними рухалися батьки міста, яким передували трубачі з піднятими вгору трубами. Релігійні гімни чергувалися з тріумфуючими мелодіями. За загоном із трьохсот паризьких лучників йшов пан губернатор де Бюрнонвіль у супроводі своєї варти. Потім верхи на коні з'явився купецький старшина з чудовим екскортом лакеїв, одягнених у зелені оксамитові лівреї. За ним міські радники, ешевени, картаньєри та майстри гільдій суконщиків, бакалійників, галантерейників, хутряників, виноторговців у оксамитових костюмах різних кольорів зі своєю вартою. Народ радісно привітав представників торгових корпорацій свого міста. Але його ентузіазм охолов, коли повз пішли командири Нічної варти, а за ними наглядачі в'язниць, судові виконавці та два судді у цивільних та кримінальних справах. Побачивши своїх постійних мучителів, похмурих і злісних, натовп замовк. Таким же ворожим мовчанням були зустрінуті Королівський суд, палата непрямих зборів та рахункова палата – символ ненависних податків. Перший президент Королівського суду та дев'ять його помічників-президентів були у розкішних широких яскраво-червоних мантіях, облямованих горностаєм, і оксамитових чорних шапочках із золотим позументом. Час уже підходив до другої години дня. У блакитному небі білі хмарки, щойно встигнувши сформуватися, тут же розчинялися у променях пекучого сонця. Люди знемагали від спеки, нерви були напружені до краю. Всі, повернувши голови, вдивлялись вдалечінь, у бік передмість. Хтось крикнув, що під балдахіном на балконі готелю Бове з'явилася королева-вдова. Значить, король та королева наближаються. Анжеліка стояла, обійнявши за плечі пані Скарон та Атенаїз Детонне Шарант. Усі троє, висунувшись у горищне вікно, намагалися не пропустити жодної подробиці цього видовища. Ортанс, молодий Мортемар та його молодша сестра примостилися біля іншого вікна. Вдалині з'явився кортеж його високопреосвященства кардинала Мазаріні. 72 мули в оксамитових, розшитих золотом попонах, що відкривали ходу, пажі наближені дворяни в пишних шатах і блискуча на сонці карета воїстиною ювелірної роботи, в якій сидів кардинал, наочно демонстрував велич його високопреосвященства. Він зупинився біля готелю Бове, та його глибоким уклоном зустріла Крива Като і піднявся на балкон до королеви-вдови та її золовки, колишньої королеви Англії, вдові страченого Карла І. Натовп щиро аплодував Мазаріні. Ні, і зараз його любили не більше, ніж за часів Мазарінат. Але він підписав піранейський мир. І крім того, у глибині душі народ був вдячний кардиналові за те, що він утримав його від божевілля, не дав вигнати свого короля, якого в ці хвилини всі чекали з таким захопленням і обожнюванням. Придворні зі своїми почетами відкривали ходу монарха. Тепер Анжеліка могла назвати багатьох на ім'я. Вона показала своїм новим знайомим маркіза Дюм'єра та маркіза Пегілена де Лозена, які їхали на чолі сотень королівських гвардійців. Делозен тримався, як завжди, невимушено і посилав повітряні поцілунки жінкам. Натоп відповідав йому зворушеним сміхом. Як їх зараз любили цих молодих сеньорів, таких хоробрих і таких блискучих. І знову ж таки всі наче забули про їхнє марнотратство, про їхнє чванство, про їхні гульбища і безсоромні башкети в тавернах. У ту хвилину всі пам'ятали тільки про їхні військові подвиги і любовні пригоди. У Натоп піголосно називали їхні імена – Ось цей одягнений золоту парчу, найприємніший на вигляд Сен-Тен-Ян. Той з обличчям жителя півдня, що самотньо їде на своєму гарячому коні, при кожному русі якого переливаються дорогоцінні камені на його костюмі, де гіш. А он цей, з триярусним, що розвивається плюмажем, що нагадує махаючих крилами якихось казкових рожевих і білих птахів, Брієн. Анжеліка трохи відсунулася від вікна і міцно стиснула губи, коли побачила тонке нахабне обличчя Маркіза Деварда під світлою перукою, що їхав на чолі швейцарських королівських гвардійців, незграбних у своїх накрохмалених брижах. Раптом, порушивши мирний ритм ходи, пронизливо засурмили труби. Наближався король, який супроводжував захоплені крики натовпу. Ось він король, він прекрасний, як світило небесне. Який він величний, король Франції, нарешті справжній король, не якась нікчемність, як Карл І чи Генріх Третій, не такий простакуватий, як Генріх IV, і не такий суворий, як Людовік Тринадцятий. Король повільно їхав на Караковому коні, а за кілька кроків за ним слідував ескорт його старший камергер, перший дворянин його величності, старший конюший та капітан його особистої гвардії. Король не захотів скористатися вишитим балдахіном, який піднесло йому місто. Він хотів, щоб народ бачив його. Людовік XIV проїхав повз трьох жінок Атенаїз де Тоне Шарант де Мортемар, Анжеліке де Пейрак і Франсуази Скарон, уродженої Добін'є, яких доля випадково звела разом, зовсім не підозрюючи, яку роль вони відіграють у житті. Анжеліка відчула, як під її рукою затремтіло золотисте плече француази. «О, який він прекрасний!» – прошепотіла молода вдова. Дивлячись у цьому божеству, що віддаляється під бурь захоплень, чи не згадала нащасна вдова Скаром про свого уїдливого каліку, для якого вона вісім років була і служницею, і забавою. Атенаїз у захопленні, широко розкривши свої блакитні очі, прошепотіла. Слів немає, він гарний у своєму срібному костюмі, але, гадаю, що без нього і навіть зовсім без сорочки, він теж не поганий. Королеві пощастило, що в неї в ліжку такий чоловік. Анжеліка мовчала. Ось людина, яка тримає у своїх руках нашу долю, думала вона. Боже, допоможи нам, він занадто великий, він надто недосяжний. Крик, що пролунав натовпі, змусив її відвести погляд від короля. Принце! «Принц! Хай живе принц!» Народ підхопив це привітання. Анжеліка здригнулася. «Худий!» Відкинувши назад голову з палаючими очима і орлиним носом, принц конде повертався в Париж. Він їхав із Фландрії, куди привела його довга боротьба проти короля. Його обличчя не виражало ні докорів совісті, ні каяття, та втім народ Парижа й не чекав від нього цього. Усі забули про його зраду і зараз вітали переможця у битвах при Рокруа та Ланці. Поруч із ним у хмарі мережі в'їхав Пилип Орлеанський, як ніколи схожий на перевдягнуту дівчину. Нарешті з'явилася молода королева. Вона їхала в колісниці на кшталт римської, зробленої з позолоченого срібла, в яку була запряжена шістка коней у попонах розшитих золотими ліліями і дорогоцінним камінням. Крива като, здавалося, на когось чекала, стоячи внизу біля сходів. Коли скромна грубка із буатьє, в тому числі й Анжеліка, з'явилася на майданчику, вона крикнула їм своїм хрипким голосом. «Ну як, на солоду надивилися?» Розчервоніли від збудження, вони радісно подякували їй. «Гаразд, ідіть, поїжте тістечок!» Вона склала своє величезне віяло і легенько вдарила ним Анжеліку по плечу. «А ви, красуне!» Ходімо на хвилинку зі мною. У повному здивуванні Анжеліка пішла слідом за пані Дебове. Через зали, де юрмилися гості. Нарешті вони опинились у маленькому порожньому будуарі. Уф! – зітхнула стара дама, обмахуючись віялом. Не так легко в цьому будинку усамітнитися. Вона уважно вивчала Анжеліку. Напівзакрита повіка, під якою зяяла порожня очна западина, надавала її обличчю вульгарність, і це враження ще посилювали грубо накладені рум'яна, особливо різко виділялись на зможках, і усмішка її беззубого рота. Думаю, що ми домовимося, сказала вона, закінчивши роздивлятися Анжеліку. Ну, красуне, що ви скажете про великий замок під Парижем з дворецьким, виїзними лакеями, слугами, служницями, шістьма каретами, стайнею та на додачу з сотнею тисяч ліврів ренти. «І все це пропонують мені?» – засміявшись, спитала Анжеліка. «Вам?» «Хто ж? Людина, яка хоче вам добра?» «Про це я здогадуюсь, але точніше». Пані Дебове хилилася до неї з виглядом спільниці. «Багатий сеньор, який вмирає від любові до ваших чудових очей». «Послухайте мене, пані!» – почала Анжеліка, намагаючись говорити серйозно, щоб не образити. «Поважну даму. Я дуже вдячна цьому сеньорові, хто б він не був, але боюся...» Чи не хоче він зловживати моєю наївністю, роблячи мені таку розкішну пропозицію? Він надто погано знає мене, якщо думає, що пообіцявши мені всю цю пишність, він змусить мене належати йому. Хіба ви так добре влаштувалися в Парижі, щоб знехтувати цією пропозицією? Я чула, що на ваше майно накладено арешт, і ви продаєте свої карети. Єдине око старої Мегери вп'ялося в обличчя Анжеліки. «Я бачу, ви добре обізнані, пані, але продавати себе я поки що не маю наміру», – відповіла Анжеліка. «Та хто ж від вас цього вимагає, дурненька?» – просвистіла стара крізь уламки своїх зубів. «Я зрозуміла, що… Ба, ви можете завести собі коханця, а можете не заводити. Можете жити монахиною, якщо вам це подобається. Вас просять тільки про одне – прийняти цю пропозицію». «Але в обмін на що?» – здивовано спитала Анжеліка. Стара присунулася до неї ще ближче і взяла її фамільярно за руки. «Так ось, Люба, все дуже просто!» – сказала вона розважливим тоном доброї бабусі. «Ви поселяєтеся у цьому чудовому замку, буваєте при дворі. Їдьте в Сен-Жермен де Фонтенбло. Адже вас розважить чи не так, якщо ви будете присутні на придворних святах. Вас доглядатимуть, балуватимуть вас, обсипатимуть компліментами». Ну і, звичайно, якщо вам так хочеться, ви збережете прізвище Депейрак. А може ви віддасте перевагу змінити його, наприклад, стати пані Десансе. Це звучить дуже гарно. Вийдете, і хтось щепоче слідом. А ось і красуня Десансе. О, хіба це не чарівно? Чи не думаєте ви, що я настільки дурна, що повірю, ніби якийсь благодійник обсипатиме мене грошима, нічого не вимагаючи натомість? Не витримала Анжеліка. Е, проте це майже так. Все, що потрібно від вас, це думати про вбрання, про коштовності, про розваги. Але ж для гарної жінки це не так уже й важко. Ви мене розумієте? Наполегливо повторила стара, трохи трясучи Анжеліку за плечі. Ви мене розумієте? Анжеліка дивилася в обличчя цієї злої чаклунки на її волохате підборіддя, вкрите густим шаром білої пудри. Ви мене розумієте? Ні про що не дбати, забути все. Від мене хочуть, щоб я забула Жофрея, думала Анжеліка. Забула, що я його дружина. Відмовилася боротися за нього, викреслила його зі свого життя. Забула. Хочуть, щоб я мовчала. І знову в її пам'яті спливла скринька з отрутою. Тепер вона вже не сумнівалася. Причина всієї трагедії крилася в цій скринці. Хто може бути зацікавлений у тому, щоб вона мовчала? Найвищі люди королівства – месір-фуке, принц-конде – одним словом всі ці знатні вельможі, свідчення зради яких – акуратно складені листи, багато років зберігалися в сандаловій скринці. Анжеліка дуже холодно похитала головою. Я дуже шкодую, пані, але, мабуть, я занадто безглута і не зрозуміла ні слова з того, що ви мені сказали. Ну що ж, подумайте, моя люба, подумайте і потім дайте відповідь. Тільки щоб не було надто пізно. Найближчими днями домовилися дивіться, дивіться, красуне моя. Може, це все-таки краще, ніж. і, нахилившись до самого вуха Анжеліки, вона прошепотіла, ніж втратити життя.